יחזקאל, פרק ל"ט ואתה בן אדם הנוה על גוג, ואמרת, כה אמר אדוני אלוהים, הנני אליך גוג, נשיא ראש משך ותובל, ושובבתיך ושישתיך, ועליתיך מירכתי צפון, ואביאותיך על הרי ישראל, והיכיתי קשתך מיד שמאליך,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 ובמקל יד וברומח, וביערו בהם אש שבע שנים. ולא יישאו עצים מן השדה, ולא יכתבו מן היערים, כי בנשק יבערו אש. ושללו את שולליהם, ובזזו את בוזזיהם, נאום אדוני אלוהים. והיה ויום ההוא, אתן לגוג מקום שם קבר בישראל, גיא העוברים כדמת הים, וחוסמת היא את העוברים. וקברו שם את גוג ואת כל המונו, וקראו גיא המון גוג. וקברום בית ישראל למען טהר את הארץ שבעה חודשים. וקברו כל עם הארץ, והיה להם לשם יום היכבדי נאום אדוני אלוהים. ואנשי תמיד יבדילו עוברים בארץ, מקברים את העוברים, את הנותרים על פני הארץ לטהרה, מקצה שבעה חודשים יחקורו. ועברו העוברים בארץ, וראה עצם אדם, ובנה אצלו ציון, עד קברו אותו המקברים אל גיא המון גוג. וגם שם עיר המונה, וטיהרו הארץ. ועתה בן אדם, כה אמר אדוני אלוהים, אמור לציפור כל כנף,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 מן היום ההוא והלאה. וידעו הגויים כי בעוונם גלו בית ישראל על אשר מעלו בי, ואסתיר פני מהם, ואטנם ביד צריהם, ויפלו בחרב כולם. כטומאתם וכפישאיהם עשיתי אותם, ואסתיר פני מהם. לכן, כה אמר אדוני אלוהים, עתה אשיב את שבות יעקב, וריחמתי כל בית ישראל, וקינאתי לשם קודשי, ונסו את כלימתם, ואת כל מעלם אשר מעלו בי, בשבתם על אדמתם לבטח, ואין מחריד. בשובבי אותם מן העמים, וקיבצתי אותם מארצות אויביהם, ונקדשתי בם לעיני הגויים רבים. וידעו כי אני אדוני אלוהיהם,